Яких Кролинят в нашої кролиці Треба їстонька їм дать Моркви і водиці Шість морквин, то три і три Я не помилилась? Порахуй зі мною йти, щоб у не збилась Сім у музичному блокноті оселились нові ноти. «Ключ скрипічний щогодини!» – перепитує в родини. «Чи ж ви, Доні, тут усі?» «До, ре, мі, фа, соль, ля, сі?» «Так, татусю, добре всім!» «Нотки вдома, ноток сім!» Вісім. На старій хатині в стрісі пташенят в гніздечку вісім. Сів сірів, малюк, горланчик, скік, по товстун, Чуванчик Жовті ротики відкрили, їсти в пташечки просили. Та помітив їх котище. Вмить прокрався на горище, Був би з'їв та й не скривився, Якби я не заступився. Відігнав кота від хати І став пташок охороняти. А на осінь стало в стрісі тихо-тихо. Рівно вісім пташенят, убраних в пір'я, Випорхнуло на подвір'я. Піднялися в небо стрімко, Щебетали лунко і дзвінко, Хором пісеньку таку. Дякуєм, рятівнику! Дев'ять Я сьогодні рано встав І зробив аж дев'ять справ Раз, в садочок я пішов. Два, в траві горох знайшов. Три, посадив його. Чотири, полив. П'ять, місце те загородив. Шість, вимив руки. Сім, і лопату. Вісім, вчасно ліг у ліжко спати. І хоч злипались мої Очі всім Сказав Дев'ять Доброї ночі Десять Десять млинчиків тарілці Ах, дам Оленці Дам маріці, Дам Тарасиковій віки Треба дружно жити в світі. Цей найбільший, ах, для Мар'яни взимку брав неї сани. Цей для братика Миколи прийдеш, бо голодний з школи. Це дам котику, собачці, півникові дам і кацці. І за тим лише спинюся Чем же сам я прыгаю